Буремний перевал Емелі Бронте Розділ сьомий Кеті лишалася у трас Кроштгренджі п'ять тижнів, аж до самого Різдва. За цей час вона зовсім одужала, а її манери значно покращили. Місіс Еншов, навідуючи племінницю, потроху втілювала свій план у життя, намагаючись вплинути на її самолюбство гарним одягом і лестощами, які та радо приймала. Тож замість розпатланою малої деконки, яка б заскочила до будинку і почала душити нас у обіймах, із гарненького чорного поні гордовито вспішилася вдатна дівчина з каштановими кучерями, що спадали вздовж бобрового капелюшка, прикрашеного пір'ям, та в довгій тканині амазонці, яку їй довелося припідняти обома руками, щоб увійти. Гінлі допоміг їй злізти з коня, захоплено вигукнувши: «Ну, Кеті, ти стала й красуня. Я б тебе не впізнав. Тепер ти виглядаєш, мов справжня леді. Ізабелі Лінтон із нею не зрівнятись. Скажи, Френсіс!» «В Ізабелі від природи немає такої правабливості», – відповіла його дружина. «Але Кеті треба пильнувати, щоб знову тут не споганішати. Нелі, допоможемі з Катрині роздягтися. Е, «Стривай, Люба, ти зіпсуєш свою зачіску. Давай я тобі допоможу з капелюшком». Я зняла з неї амазонку і перед нашими очима постала пишна шовкова сукня, білі панталони та лаковані черевички. Очі дівчини радісно засяяли, коли собаки вибігли її на зустріч, та вона не зважувалася до них доторкнутися зі страху забруднити своє розкішне вбрання. Вона ніжно мене поцілувала, я була вся в борошні, місила тісту для різдвяного пирога. І вона не набралася духу мене обійняти. Тоді роззирнулася довкола у пошуках Гітліфа. Містер і місіс Ермшов з нетерпінням очікували їхньої зустрічі, вочевидь, бажаючи спрогнозувати, чи вдасться їм розлучити двох друзів. Знайти Гіткліфа було важко якщо раніше, коли Катерина жила вдома, він просто не дбав про свій одяг, то зараз виглядав у десятеро гірше. Ніхто, крім мене, не дозволив називати його нечупарою, щоб хоч так змусити його вмитися бодай раз на тиждень. А як відомо, діти його віку рідко мають природну тягу до води та мила. Тому навіть якщо не зважати на той одяг, в якому він місяцями бабрався в болотій пелюці, і густини чесене волосся, він усе одно видавався жахливо закаленим. І тому хлопчина, вочевидь, причаївся за лавою, уздрівши, як у дім входить така зграбна панянка замість розпатленої копії його самого, як він, мабуть, очікував. «А Гіткліфа немає?» Запитала Кеті, знімаючи рукавички і являючи нашим очам, напорочують білі й ніжні руки, що давно відвикли від роботи. «Гіткліфе, можеш підійти?» – крикнув містер Гіндлі Ерншоу, здалегідь насолоджуючись його з ніяку і втішаючи, що Катрина побачить його у такому вигляді. «Можеш підійти і привітатися з міс Катриною, як усі інші слуги?» Кеті, кинувши на нього погляд, кинулася його обіймати – за секунду вліпила йому з десяток поцілунків у бидві щоки, потім спинилася, відскочила і залилася сміхом. «Ой, Гідкріфе, ну ти й смішний, такий замурзаний та сердитий, та ще й надувся як сич. Але це тому, що я звикла до Едгара та Ізабели? Гідкріфе, ти що, зовсім забув мене?» Вона мала всі причини спитати це, він змінився в лиці від сорому та образи і стояв не рухаючись. «Потисніть руки, Гідкріфе!» – поблажливо докинув містер Еншоу. «Це можна!» «Не буду!» – відрубав хлопець, нарешті переборовши за ціпленіння. «Я не збираюся стовбичити тут, виставляючи себе на посміховисько. Я цього не терпітиму!» «І він би вирвався, якби міськеті знову не хопила його за руку!» «Та я й не думала з тебе сміятися!» – поспішила запевнити його Кеті. «Просто не втрималась, Гідкріфе!» Давай врешті потиснемо одне одному руки. І чого ти надувся? Я розсміялася, лише тому, що в тебе якийсь чудний вигляд. Тобі треба вмитись і причесатись, і все буде гаразд. Але ж і бруднющий ти. Вона занепокоєно глянула на чорні від бруду хлопцеві пальці, які стискала в своїх руках. І на сукенку, якій такі тісні обіймя, пішли аж ніяк не на користь. Не треба було тобі мене чіпати, відказав він, простежившись за її поглядом, і висмикнув руку. «Я буду таким брудним, як тільки захочу. Хочу бути брудним і буду». З цими словами він стрімголов кинувся з кімнати, чим дав хазіям привід для радощів, а Катрині – для хвилювання. Вона не розуміла, як її зауваження могло викликати такий вибух люті. З'ясувавши все з прибулою та заставивши пиріг у піч, я відтворила вдомі різдвяну атмосферу. Засвітивши всюди свічки, та саме розважалася, наспівуючи святкових пісеньок. Джозефів і мої жваві виспіви аж ніяк не припали до душі, і він подався на своє горище, аби спокійно та без зайвих глядачів там помолитися. Натомість містер і місіс Ерншов намагалися зацікавити Катерину цяцьками, які були придбані в якості подарунків для малих лінтонів. Як свідчення цілковитої прихильності і вдячності до цього сімейства. Ізабелу та Едгара запросили провести завтрашній день у буремному перевалі. Запрошення було прийняте за однієї умови. Місіс Лінтон попросила, щоб той вреднюючий хлопчисько, який любить лихословити, тримався подалі від її коханих діточок. Тож, оскільки всі були зайняті, в кухні лишалася я сама. Я вдихала смачні пахощі підрум'янених страв, милувалася лискучим начинням, дзигарем, який прикрасила гілочками гостролисту. Срібними кухликами, що вишокувалися на таці в перечутті тепленького Елю А найбільше результатом своїх ревних зусиль Вичищеною і відмитою до близьку підлогою Ось так я подумки віддавала шану довершеності кожної речі навколо Коли ж пригадала, як старий Ерншов зазвичай приходив, коли все отак було прибрано І узивав мене дівчам собі на умі Вкладаючи мою руку різдвяного дарунка – Шилінга з цієї загадки постала інша – його любов до Гіткліфа і страх, що після його смерті вихованцеві нелегко прийдеться. Звичайно, тут я згадала, як із ним поводяться зараз, і мій спів плавно перейшов у схлипування. Зрештою, мені спало на думку, що краще вже спробувати чимось розрадити хлопця, ніж проливати над його долею сльози. Я встала і пішла на двір його шукати. Хлопець був недалечко, я знайшла його у стайні. Де він зазвично годував коней та лагідно поглажував леснючі боки недавно купленого поні. Давай скоренько, Гіткліфе, погукала я, у кухні так затишно, а Джозеф пішов до себе на гору, ти швидко впораєшся, тоді я причеполю тебе гарненько, перш ніж прийде міскеті, та й підете разом до кухні зможете донесхочу наговоритись побіля вогню. Він продовжив свою справу, навіть не глянувши у мій бік. «Котину! Чи ти йдеш чи ні?» Я гнула своєї. «У мене й пеперіжку для вас знайдеться? Давай! Мені ж би доведеться провозюкатися з тобою не менше півгодини!» Я почекала п'ять хвилин і пішла. Позаяк як відповіді так і не отримала. Катрина вечеряла з братом та невісткою. Я ж розділила не надто приязну трапезу з Джозефом. Щедро приправлену докорами з одного боку та политу підливкою і зухвалостей з іншого Гідкріфовий пиріжок та сир стали за поживок для ельфів та домовиків Пролежавши на столі всю ніч Він порався останні аж до дев'ятої, а тоді надутий мовсич попростував до своєї кімнати Кеті засиділася допізна, оскільки мала владнати багато справ, що стосувалися прийому її нових друзів вона лише раз заскочила до кухні, щоб побачити свого товариша дитинства, та його там не застала, і, затримавшись на секунду, аби спитати, що з ним, повернулася до гостей. Гідкліф вранці піднявся в досвіта, і оскільки було свято, пішов ділити своє горе з вересовими полями, і не з'являвся доти, доки вся сім'я не вирушила до церкви. Здавалося, що утримання від їжі і тривалі роздуми трохи покращили його гумор, він спонився на хвилинку біля мене і, зібравши всю свою мужність, зненацька вигукнув. «О, Нелі, скажи! Скажи, що я слухняний, правда? Я більш не буду бешкетувати!» «О, це саме вчасно, Гіткліфе!» – відказала я. «Ти вже встиг засмутити Катрину. Смію думати, вона навіть жалкує, що повернулася додому. Виглядає так, ніби ти їй просто заздріш, бо вона заслуговує на більшу увагу, ніж ти». Йому не вкладалося до голови, як можна було заздрити Катрині. Але те, що він її засмутив, хлопець зрозумів добре. «Вона справді сказала, що засмучена?» – занепокоєно перепитав хлопчина. «Вона заплакала, коли зачула мої слова про те, що вранці ти знову кудись подався». «От що!» – відказав він. «Минулий ночі плакав я, і я маю на це набагато більше підстав, ніж вона». Отак, у тебе були причини. Ти ж пішов спати зі спокійною совістю і порожнім шлунком», – почув він від мене у відповідь. «Адже гордовиті люди живуть лише власними бідами. Але якщо тобі соромно за свою поведінку, ти маєш попросити в Кеті вибачення. Тільки-но ну, вона прийде». «Ні, ти краще просто зараз піди на гору, поцілуй її на знак примирення і скажи. Та ти й сам знаєш, що сказати. Головне, аби це було від щирого серця». Не думай, що вона стала тобі чужою, якщо вдягла пишне плаття. А тепер, хоч мені й уже треба йти готувати обід, я викраю часинку і переведу тебе у пристойний вигляд, так що Едгар Лінтон видаватиметься поруч із тобою безкровною лялькою. Та він такий і є. Хоча ти молодший за віком протеза присягнувся, вищий і вдвічі ширший за нього в плечах. Ти можеш звалити його з ніг одним ударом. Як сам вважаєш, хіба б не зміг би? На мить хлопцеве обличчя поясніло, та потім він знову похнюпився і зітхнув. Але ж Нелі, нехай я хоч двадцять разів звалю його з ніг, це не зробить його в очах інших гіршим, а мене кращим. Якби ж я тільки мав таке світле волосся і гладеньку шкіру, і так само гарно вдягався і поводився, і міг би бути таким же багатим, як він. І за найменшої нагоди бігав би плакатись до мамці і тремтів, коли якийсь там сільський хлопчисько покаже тобі кулака, і сидів би цілий день удома, бо на дворі дощ, додала я. Гідкріфе, звідки така слабкодухість? Підійди но до дзеркала, я покажу, чого тобі справді варто бажати. Бачиш ці дві риски, що просягли в тебе між бровами, і ці густі брови, що замість того, щоб пустотливо здійматись догори, повзуть униз. І двійку бісиків, які так глибоко зачаїлися у твоїх очах, що ніколи на світ не показуються, а лише інколи виграють у темряві, мов ті дияволові діти То прагни і привчися до того, щоб нахмаране чоло розгладжувалося саме собою А очі широко і по-дружньому дивилися на світ І заміни своїх бісиків на довірливих невинних янголят, які вбачають у кожному добро, а не лихі помисли не дай собі перетворитися на зацькованого, приблудного пса, який знає, що заслужив на покарання. Та все одно ненавидить весь світ так само, як і свого кривдника. Тобто мені треба прагнути до таких великих блакитних очей, як у Едгара Лінтона? І навіть до такого чола, як у нього? Констатував він. Я буду. Проте це мені не допоможе. Добре. «Добре серце зробить добрим і вираз твого обличчя, мій хлопчику», – велає Дарі. Лихі думки спотворюють і найвродливіше личко. А тепер, коли ми вмилися та причесалися та пожвавішали, скажи, хіба не бачиш, що ти доволі симпатичний? Я особисто в цьому впевнена. Ти міг би зіграти роль головного персонажа із тієї казки, де свинопас виявляється перевдягненим принцом. «Хто знає?» Може, твій батько був китайський імператор, а мати – індійська цариця. І кожен із них міг би купити буремний перевал в купі з Драшкросгренджем за свій тижневий дохід. А тебе викрали злі моряки і доправили до Англії. Якби я була на твоєму місці, я б великі надії покладала на своє походження. Думка про те, хто я є насправді, надавала б мені сили з гідністю зносити знущання якогось там фермера. Отак я гомоніла, і Гетклів поступово перетворювався з неїжаченого від людька на доволі милого хлопця. Коли ж раптом з надвору почувся гуркіт, перервавши наші розмови. Він підбіг до вікон, а я до дверей, саме вчасно, щоб побачити двох лінтонів, що виходили із сімейного екіпажа. Вкутані ледве не по очі, в той час як Ерншоу злазили з коней, взимку вони зазвичай їздили до церкви верхи, Катрина взяла своїх однолітків за руки, повела в дім і всадовила біля вогню так що їхні бліді личка швидко налилися рум'янцем. Я підганяла Гіткліфа, аби не барився, і одразу виявив свою приєзність. І він охоче підкорився. Та от невдача, коли він відчиняв двері з боку кухні, Гідлі Еншом шарпнув їх з іншого. Вони зіштовхнулися, і хазяїн, роздратований його охайним зовнішнім виглядом і життєрадісним виразом обличчя, чи може прагнучи дотримати обіцянки, даної міс Лінтон, і з несподіваною люттю заштовхнув його назад і зло кинув Джозефу. «Не пускай хлопця до кімнати, хай сидить на горищі, поки ми не пообідаємо. А то почнемо вмочати пальці у крем і цупити фрукти, якщо залишити його самого за столом хоч на хвилину». «Ні, не втрималася я. «Хто завгодно, але тільки не він. Та сподіваюся, йому, як і нам дістанеться, щось смачненьке». «Йому дістанеться від мене на горіхи!» Якщо побачу його внизу до настання ночі, гаркнув гідлі Еншоу. Геть звідси, приблуду. Що? Ти ще й фасонити надумав? Завжди но. Ну, я вхоплюся за ці шикарні пасма. Побачимо, чи не розтягну я їх ще трохи. Вони вже й так довгі, відзначив малий Едгар Лінтон, зазираючи крізь шпарину у дверях, і як йому не болить від них голова? Адже його волосся схоже на кінську гриву, що спадає просто на очі Він докинув це, не маючи на меті когось образити Проте запальна гідкріфова вдача виявилася не готовою протистояти такій зухвалості Та ще й з боку потенційного ворога Він вхопив тарелю з гарячим яблучним пюре Перше, що трапило під руку І вихлюпнув весь її вміст просто в лице намовникові Той, в свою чергу, підняв такий гвалт, що прибігли Ізабелла і Катрина Містер Еншов сіпану винуватся і потяг його до комори, де очевидячки вдався до суворих заходів, аби вгамувати вируючи почуття свого утриманця, бо повернувся назад розпашілим і засапаним. Я взяла кухонного рушника і затято обтерла Едгарові губи та ніс, визнавши, що малий отримав по заслузі за те, що пхає носа куди не слід. Його сестричка почала проситися додому, а Кеті просто прикипіла до одного місця. Розгублена і червона від побаченого Не варто було тобі говорити до нього Закинула вона Лінтонові Він був не в гомері, а тут ще й ви зіпсували собі свято Його відшмагають, а я ненавиджу, коли його б'ють Тепер не зможу з'їсти свій обід І навіщо ти забалакав до нього, Едгаре? Я не балакав із ним, схлипнув хлопчик, ухиляючись від моїх рук І витираючи обличчя своєю батистовою хустинкою я пообіцяв мамі, що не скажу йому ані слова, і таки не сказав. Та досить уже вам плакатись, із презирством відрізала Кеті. Ніхто не збирався вас убивати. Хоч теперечки не здіймайте галасу, йде мій брат, тихо, Ізабелло чи хтось тебе займав, що ти репетуєш? Ну, діти до столу, проголосив Гіндлі Еншоф, ввалившись до кімнати. та тварюка змусила мене добряче попотіти. Наступного разу Едгара вершить правосуддя самі. Це підвищить вам апетит. Та все пішло на лад, коли всі вздріли заставлений наїдками стіл, від якого так апетитно пахло. Після виснажливої подорожі гості зголодніли і швидко відійшли від нещодавньої пригоди, адже справжньої шкоди їм ніхто не заподіяв. Містер Еншоу щедрою рукою наклав усім повні тарілки, а господиня розважала товариство жвавою розмовою. Я пильнувала за її спиною, чи нікому нічого не треба. Було боляче дивитися, як Катрина з байдужим виглядом взялася до гусячого крильця. В її очах не зблиснуло ні сльозинки. «Бездушна дитина», – вирішила я собі. «Як легко вона забуває про кривду, завдану вірному другові. Я й подумати не могла, що вона така черства. Та підніши шматок до рота, вона знову пустила його на тарілку. Її щоки спалахнули» і по них покотилися сльози. Вона зумисно впустила веделку на підлогу та поспішно схилилася долі, щоб приховати свої розбурхані почуття. Тепер я вже більше не вважала її бездушною. Я збагнула, як вона каралася того дня, втомившись чекати миті, коли нарешті залишиться на самоті, чи зможе провідати Гіткліфа, якого хазяїн зачинив у кімнаті. Як я зрозуміла, вона намагалася власну руч віднести йому щось попоїсти. Ввечері були танці. Кеті просилася, щоб Гіткельфа звільнилась під арешту, бо Ізабелі не вистачало партнера. Але все марно. Роль кавалера дісталася мені. У запалі танцю ми остаточно струсили з себе рештки прикрих вражень, а з прибуттям гімертинського музичного ансамблю взагалі забули про всі неприємності. Адже вони грали на 15 музичних інструментах. Трубі, тромбоні, кларнетах, фаготах, французьких річках. Віолончелі, і це не рахуючи співаків Вони ходили по домівках усіх поважних родин І кожного Різдва поверталися додому не з порожніми руками Ми вважали можливість їх послухати за чудову забавку Потім, як звичні різдвяні гімни були проспівані, вони перейшли до веселеньких мотивів Місіс Ерншо любила музику, і грали вони доволі довго Катрина також любила музику та сказала, що їй миріше слухати її з висоти верхніх східців і пішла на гору у темряву. Я подалася слідом. Нижні двері замкнули. В домі було повно людей, тож нашу відсутність помітити було важко. Та на східцях вона не спинялася, пішла прямцем на горище, де сидів під арештом Гіткліф, і покликала його. Спершу хлопець вперто відмовчувався, та дівчина не здавалася і врешті схилила його до розмови. Я залишила бідний няток, щоб дати їм змогу спокійно наговоритися. Коли стало ясно, що музикам треба перепочити, я знову піднялася на гору, щоб попередити про це Катрину. Я очікувала побачити її на сходах, натомість її голос долинав із кімнати. Виявилося, що це мале мав понятку, видерлося на дах крізь віконце однієї горішньої кімнати і влізло у теж віконце іншої, де замкнули Гіткліфа. Мені довелося застосувати все своє красномовство, аби вмовити її вилізти звідти. Коли Катрина з'явилася, Гіткліф був із нею. Вона наполягала, щоб я узяла його до кухні, бо, мовляв, Джозефа ж немає, пішов до сусідів, подалі від диявольської рапсодії, як він любив називати музику. Я відказала, що більше не збираюся потурати їхнім витівкам, але оскільки бранець постував ще з вчорашнього обіду, вирішила заплющити очі на такий непослух. Гідкліф зійшов униз, садовивши його біля вогню, я виклала перед ним чимало різних ласощів, проте хлопець був якийсь млявий і майже нічого не подужав з'їсти А всі спроби звеселити його були марними, він сперся ліктями на коліна Вмостився під боріддям на щеплені руки і застиг у німотному розумуванні. На моє запитання, про що ти зараз думаєш? Хлопець похмуро відповів. Подумаю, як відплатити гінлі Еншоу. Я буду чекати сто років, аби лиш зробити це. Сподіваюсь, він не помре раніше за мене. Гідкріфе, як тобі не соромно. Я спробувала привести його до тями. Адже карати лихих людей, то Божа справа а нам належить вчитися прощати. «Ні, Бог із того такої втіхи, як я, не зазнає», – відказав він. Як ви ж тільки знаєте, яка кара для нього найтяжча. Залиш мене самого, і я над цим поміркую. Поки я про це думаю, то мені не так болить. Але ж, містер Локвуде, я й забула, що такими казочками важко когось розважати. Це ж треба було мені отак розпотякатись. Та й питво ваше вже захололо. А самих вас уже сліпці сватають Треба було розповісти усе, що ви бажали знати про Гіткліфа В кількох словах, та й по всьому Перервавши отак свою розповідь, економка піднялася І відклала в бік своє життя, Та я відчував, що не спроможуся відсунутися від тепла коменка І зовсім не хотів спати Посидьте ще місіс Дін, благав я Хоча б якісь півгодинки Ви правильно вчинили, розповідаючи так детально і розлого. Такий гатунок оповіді мені подобається, і було б добре, якби ви і завершили вашу історію в тому ж ключі. Мене цікавить кожна із описаних вами постатей, більшою чи меншою мірою. Ось-ось виб'є одинадцяту, сер. Нічого, я не звік лягати у такий час. Перша чи друга ночі – цілком прийнятий час для людини, яка встає о десятій ранку. Не раджу вам спати до десятої, адже найкраща година доби – це світанок, а хто не розбереться з половиною всіх своїх справ до десятої, має всі шанси не впоратися протягом дня із рештою. І все ж таки, місіс Дін, сідайте назад у крісло, бо я планую розтягнути свінчний відпочинок до завтрашнього обіду. Можу сказати наперед, що підхопив ще не менше нежить, якщо не щось гірше. Сподіваюсь, що не гірше, сер. Тоді з вашого дозволу я перенесу час дії своєї розповіді на три роки вперед. За цей час місіс Еншоу. «Ні-ні, я не дозволю нічого подібного». Чи знайомий вам стан, коли, сидячи на самоті, ви спостерігаєте, як на клинку перед вами кішка вилизує своїх кошенят, І так пильно стежите за цим процесом, що факт проминання кицькою одного єдиного вушка може надовго вивести вас із рівноваги? Надзвичайно лінивий стан, мушу сказати. Навпаки, надто виснажливий, І я зараз почуваюся саме так – Тож будьте ласкаві, розповідайте з усіма подробицями. Я починаю розуміти, що люди в цих краях різняться від міських жителів так само, як різниця ставлення до павука у тюремній камері, і тож таки павука у звичайному будинку. Проте внутрішня принада життя завдячує собою не лише оку свого споглядальника. Люди тут на все дивляться глибше, живуть більше внутрішнім життям, а не зовнішнім, мнущою шкаралопою речей». Тепер я уявляю собі таке життя цілком можливим, а раніше б не повірив, що тут можна прожити хоча б рік Це нагадує голодну людину, перед якою поставили лише одну страву, на якій вона може цілком зосередити свої смакові рецептори і віддати їй належне Та коли ця людина підходить до столу, заставленого французькими делікатесами, то можливо й отримає з того всього якусь цілісну насолоду Проте, зазвичай, це будуть всього лише Часточки вражень, розпорушені По закутках нашої пам'яті О, та ми тут такі ж Звичайні люди, як і будь-де Коли з нами краще запізнатися Повідала свої спостереження Місіс Дін дещо спонтанно моєю промовою Вибачте, моя мила пані Та ви самі є дивовижним і незаперечним Доказом на користь моїх слів Я ж ніяк не ваших Окрім деяких незначних Особливостей, вимови «У вас немає сліду тих рис, які я звик вважати атрибутами вашого класу. Впевнений, що ви використовуєте свій розум за призначенням набагато частіше, ніж звичайні слуги. Не розмінюючись марно, на дурні забавки, ви просто повинні були розвинути схильність до розмірковувань». Місіс Дін засміялася. «Звичайно, я і справді вважаю себе розсудливою і спокійною людиною», – відказала вона. Та зробилася такою не тому, що живу на відлюдді, і бачу щодня одні й ті самі вирази на обличчях, і спостерігаю за вчинками, що коються з року в рік. Просто я на власному досвіді навчилася витримці, яка додала мені мудрості. До того ж, я прочитала більше, ніж ви думаєте, містере Локвуд. У цій бібліотеці ви не знайдете жодної книжки, в яку б я не зазирнула, і з якої ви винесла щось для себе. Окрім хіба що писаних грецькою, латиною чи французькою. Та я хоча б можу визначити, якою вони написані мовою, а більшого годі й чекати від очки бідняка. Хай там як, якщо я вже почала оповідати, як справжня пліткарка, я так і продовжу, і замість пропустити три роки, і задоволенням перенесу дію своєї історії у літ наступного – 1778 року. Отже, майже 23 роки спливло відтоді.